Nagyon ízultam, hogy lesz-e rom. Mindig, mindig van rom, abból van kevesebb ramot, azt ugye lehet is belerakni. <Sessz> <Sessz> Szeretve tisztelt kedves hallgatóink, barátaink, harcos társaink és társaink az úton, ez a Meti Hátor Podcast 38. fm -er az örökké valóságnak adása, és én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és kihagytad a köszöntésből a támogatóinkat pedig. Nekik aztán külön a nyelvünkkel integetünk. Sziasztok, kedves támogatók! Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Abban a évtizedben, évtized, hát évben élünk, amikor mindenki pénzt kér, így mi is. Tehát ha szerettek minket hallgatni, igazán nem utasítjuk vissza azt, hogy legyen mit sörre költenünk, erre van egy Patreonunk. Igen, sose szoktuk azt állítani, hogy ebből fizetést adunk a szerkesztőség dolgozóinak, sem azt, hogy ezt arra fordítjuk, hogy sokkal gyakrabban lehessen adás, mert nem, nem állítunk ilyeneket. Azt a mondjuk, a, a ezt... pontoságot sem tudjuk tartani. Igen, igen. De hogy pusztán csak azt gondoljuk, hogy ez egyfajta ilyen visszajelzés nekünk arról, hogy amit csinálunk, az mondjuk megér valamit. Egyébként az kalkuláció szinten egyszer megérne egy témát, de nem készültem fel ebből, hogy, hogy mi az a Patreon zsé, amiből, amiből szer, egy szerkesztőségnek, tehát mondjuk kettőnek fizetést lehetne adni. Az nem az, ami összegyűlt, de persze nem is erre játszunk, ez azért mégiscsak egy olyan hobbi projekt, ami, ami, hogyha fenntartja magát, akkor jó. Ha nem tartja magát, most így csináltuk előtte akárhány évig, tehát az is jó de általában véve az, az egy érdekes téma, hogy mennyibe kerül a média, ugyanakkor erről annyit beszéltünk az első két az előző kiadásban, hogy nem akarok én most ebbe belemenni. Hagyjuk meg ezt a rohadó nyugatnak, hogy pénzről beszéljenek. Jó, hagyjuk meg a rohadó nyugatnak, de ez csomó témánk lesz ma, amivel kapcsolatban meg kell említeni a pénzt. A rohadó nyugatról, igen. Az biztos. Például, hogy ki a búbálatos fasz. Na! gyerekbarát podcast vagyunk? Igen. Ki a búbánatos férfi nemiszerve veszi meg a TikTokot, és e, most akkor mi a bánat van? Hát most kérlek szépen, az van legfrissebben így ma, szeptember 18-án, hogy az már kiderült, hogy a Microsoft nem veszi meg, végül is ott nem, nem sikerült megállapodni. Én két napja olvastam egy orekölt, de akkor ezek szerint ez is változott. De az orekölt az még nem annyira változott, az orekölt az amennyire tudom tárgyal, de egy befektetői csoport élén tárgyal, de igazándiból azt hiszem, hogy inkább csak olyasmiről tárgyal, hogy, a, hogy egy kisebbségi tulajdonrészt szerezne az amerikai operációban, ami így is végül mégiscsak többségi tulajdonrészt lenne trükkös módon, mert a Bidensben, tehát az eredeti cégben eleve vannak amerikai érdekeltségű befektető csoportok, és akkor úgy azokkal, meg az orékul kisebbségi tulajdonával együtt már többségi, amerikai tulajdon lenne háttételesen, Nem ez az érdekes ebben a történetben, hanem az, hogy eljött a határidő, úgyhogy Donald Trump és kormány azt mondta, hogy na jó, akkor, ott, akkor, akkor megvan, akkor aláírták és kibocsátották, betiltották a TikTokot a mai nappal, meg a mellé a is úgy párhuzamice. Ami pontosan azt jelenti, hogy hát szó szerint, hogy úgy vagy amerikai állampolgár vagy amerikai cég, nem lépett üzleti kapcsolatba a vagy annak bármilyen kiadványával. Ez ugye egyrészt azt jelenti, hogy nem lehet majd letölteni vasárnaptól az App Store ból meg a Play Store ból Amerikában az alkalmazást. Tehát mondjuk az App Store továbbra is terjesztheti bárhol máshol az alkalmazást, csak Amerikában nem. Amit nem tudok, vagy így nem szerepelt a hírekben külön, de hogy ez azt is, tehát az, hogy amerikai állampolgár nem léphet üzleti kapcsolatba a TikTok-kal, az jelentheti, vagy jelenti azt is, hogy az amerikai tiktok nem fogadhatnak el pénzt a szolgálataikért a TikTok-tól, vagy szóval a TikTokon keresztül a, az ilyen matrica vásárlós üzleti modellen keresztül. Hát én ezt meg tudnám úgy ideologizálni, hogyha egy külföldi fizetési szolgáltató, ezt a pénzt átküldi az amerikai tiktokkereknek, akkor, akkor lehet amellett érvelni, hogy, hogy mégiscsak elfogadhatnak? Más kérdés, hogy ez a fizetési szolgáltató, ez bizniszel a vicettel, amit nem lenne neki szabad. De például olyan is olvastam, hogy a Walmart, ami használja a widgetet, mint pénz platformot, mármint hogy elfogadja az azon keresztül tranzakciókat, az ezt továbbra is megteheti. Nem mindegy, nem nagyon egyértelmű a dolog, de a lényeg az, hogy csak eljutottunk odáig, hogy Trump betiltotta a TikTokot, és én azon gondolkodtam, hogyha hát lenne a Bidensnek egy kis vérapucájában, meg nagyon-nagyon-nagyon sok végtelen készpénze, ami miatt azt is mondhatja, hogy hát nem érdekelnek engem ezek az amerikai felhasználók, akkor én kitennék a, az oldalra egy olyat, hogyha amerikai felhasználó lép be, hogy sajnos nem TikTokozhatsz tovább Donald Trump Akire majd szavazhatsz november 17-én, elvette, betiltotta. Ne haragudj ránk, haragudj inkább őre. És szerintem ezzel megnyerhetnék Bidennek a választást. Hát, ez a kinyerő választást eleve egy érdekes kérdés. Meg, hogy kik most éppen a Trump szavazók, amiről én nem olvastam mostanában a cikiket, de annak idején, amikor 2016-ban először nyert választásokat, akkor ott voltak érdekes statisztikák. Tehát elképzelhető, hogy ehhez még ki kell írni azt is, hogy kedves Joe Hasbertből, Zsorváj anyukádnál, hogy ne szavazzon erre a narancsszínű faszra. Egyértelmű, hogy azt kellene mondani, hogy küld el anyádat szavazni, és jó helyre tegye azt az X-et, vagy jó helyen nyomja meg a gombot, mert ott sokan gombot nyomkodnak. De hogy meg lehetne csinálni, azt ugye lehet tudni, hogy a TikToknak az amerikai felhasználók a teljes userbázisának a 12%-át jelentik, az azért sok, de például nem végtelen sok. Nem tudom, el lehet 10%-ot engedni. Tehát el lehet 10%-ot engedni, amúgy az ellenfeled estünkben Joe Biden bácsi nem vezet négy kötője 8%-ra. – Hogy? De hogy, ezt nem értem. A, ki, ki, kinek az ellenfele? Tehát a, a, a TikTok-nak nem ellenfele a John Biden? – Nem, hogyha a Trumpnak az ellenfele nem vezetne, tehát Trump – Ja, hogy Trump ellen, nem azt mondtam, én... hogy Trump engedheti el azt a 10%-ot, hanem hogy a TikTok. – Ja, igen, én erősen úgy érzem egyébként, hogy Trump elfocizza magát, ugyanakkor pont ezt éreztem négy éve is, aztán kiderült, hogy nem, aztán úgy éreztem a Brexit esetében is, de ott egészen biztosan tudtam egyébként, hatalmas, hogy hatalmas fasság lenne kilépni az EU ból ehhez képest uh, idén elbúcsúzunk a britektől. Nem azért, mert annyira jó döntésnek tűnik ki kilépni az EU-ból, hanem azért, mert elkezdték. Igen, és mert többen voltak azok, akik ö, a kevesebbeknek a farkával verték a csalánt. Na, de ez nagyon messzire vezet a TikToktól. Még egyet akartam elmondani, hogy egyébként azt ne felejtsük el, hogy a tiktok azért nem csak az USA-ban tiltják most éppen be, hanem nem olyan régen betiltotta India is de India sem privacy okokból, nem sokkal inkább azért, mert egy gazdasági harcban áll Kínával. Igen, igen, ők is bosszúból csinálták, ez igaz. Viszont ehhez képest tippelt megkérlek, hogy a Google nem olyan régen bejelentett szolgáltatása, ami a YouTube keretein belül Shorts néven kifejezetten TikTok-szerű szolgáltatást fog indítani, annak hol indul el az első beta -ja. Hát én Indiát mondanám, Fantasztikus, egybe eltaláltad. Egyébként, hát ha még mindig gyermekbarát műsor vagyunk, ugye? Igen. Tehát a valami egész péniszlohasztó. Ez nem tudom, hogy így gyermekbarát. -e. Egy kedves gyermek. Nincsen benne káromkodás. Pénis szót ismeritek, ha nem kérdezed meg a nyukátokat, a pukátokat. Igen, ha lohasztó szót nem ismeritek, akkor olvassatok. Aréna vagy nagy át, vagy a magyar értelmező kézi Abban egyébként nagyon sok további Ö, szép szó van. Továbbá anyukátoktól kérdezzétek meg, hogy a fasz vajon a fin finnugor alapszókincs része-e. Amikor én nyelvészeti tanultam, akkor még az volt. Hm. Igen, de hát mi közünk nekünk a finnugor alapszókincs, hiszen mi hunok vagyunk. Mindegy, ne, ne térjünk el. Ez egy hoz távol menő vita lenne. No de, az az, hogy milyen ötlettelen módon klónozzák egymást ezeket a feature Ez Ezt már egyszer elmondtuk azért a a Stories kapcsán is, amit a Snapchat kezdett el annak idején. Igen. Majd mindenki. Hát, vagyis is mondjam, hogy hihetetlen innovációs, kreatív kitörés kapcsán rájött arra, hogy milyen jó lenne 24 óra eltűnő történetmesélős funkciót rakni az appunkba, még akkor is, hogyha eddig nem volt benne. Ne ennek semmi köze a Snapchathez, Béláim. És itt pont ugyanez van most a Google Shorts kapcsán is, hogy Istenem, de szánalmasan unalmas az egész. Szar. Emellett ne felejtsük, hogy a Facebook is belecsinálta az Instagramban Reel a Reels Real nevű, nevű szolgáltatását, ami nem fogod elinni. 15 másodperces videókat lehet benne felvenni zenére. Hm? Istenem. Nem lehetne az, hogy, hogy ezeknek a cégnek a vezetőit mondjuk alig kivérzett fókagerincsel veri agyon valaki élő videóban? Nem lehetne inkább, hogy elmennek együtt egy ilyen celepszabaduló Az azért vicces lenne. Vagy kilőjük őket el a együtt a marsa, és adunk négyjüknek, öttüknek egy darab ilyen buvár felszerelést. Figyelj, nem hiszem, hogy ettől megjavulna a világ. Nem, de azt a fajta pusztító ötlettelenséget, ezt az egészen lelketlen. Lopjunk át egymástól a feature-öket, dolgot. Hát igen, de ez nem ötlettelenség. Ötleteik vannak nyilván. Csak minek költenének sok pénzt annak kidolgozására, amikor ezt az ötletet már kidolgozta valaki. Érteni, értem, ez az, amitől a. Tehát elindultunk attól, hogy tíz évvel ezelőtt a szórakoztató elektronikára ki lehet mondani, hogy az egyetlen érvényes mondás az, hogy szórakoztató elektronika nem szórakoztató. Mostanáig odaig, hogy már a webszolgáltatások sem azok, mert egymás klózzák keresztbe. kasba. én annyira várok valami, valami. Picit érdekeset legalább. Mondjak picit érdekeset? Mindenképpen, kérlek. Nem gondoltam volna, hogy ma LG okostelefonról fogunk beszélni, de akkor mondok. Megjelent az LG-nél egy okostelefon, amit Wing-nek hívnak, LG Wing, és úgy néz ki, hogy nem hinnéd el, illetve hogy amikor meglátod, akkor azt gondolod, hogy hát ez mi az Isten ez? Ferenc, ez egy tébetű alakú mobiltelefon. Ez egy tévetű alakú mobiltelefon, pontosabban ez egy sima mobiltelefon, telefon, egy téglalap, ami síkban ketté van vágva, tehát a, ez lényegében két téglalap egymásra csavarozva, és az egyiket egy új mozdulattal, 90 fokban el lehet fordítani, így képesztébetűt a két mobiltelefon fél lap. És ugye erről nem lehetne azt gondolni, hogy ennek bármi értelme van, illetve nagyon nagy hülyeségnek látszik. De közben nem tudom képzelni azt, hogy valaki a, a Debrecen Hajdúbőszermény buszjáraton ezen néz sorozat részeket HD-ben. Az van, hogy megmutatta egyébként a Verge-nek a tesztelője, aki iszonyú lelkes volt, megmutatta, hogy milyen használati esetek vannak. És mind tök jó volt. Tehát egyrészt e, ugye ezt kétféleképpen lehet tartani, vagy úgy, hogy a t -betű szára fölül van, és a kis mondjuk négyzetszerű másik része meg alul van, ez egy széles felső képernyő alul egy, egy ilyen szokott méretű mobiltelefon alsó felével, vagy egyébként úgy is lehet tartani, hogy ez 90 fokkal elforgatod, és akkor egy olyan mobiltelefon tartasz a kezedben, aminek az oldalából kinő egy másik képernyő, és oldalra nyúlik. És mind a kettőnek tök érdekes használati esetei vannak. Egyrészt, hogy más nem mondjak, Például a szöveget akarsz írni vele, akkor az kétféle szempontból is máshogy tudod csinálni, vagy úgy, hogy egy hagyományos mobil billentyűzetet használsz, viszont egy teljes szélességű szövegkielzőt látsz közben. Úgy, hogy ugye, amikor most a mostani telefonunkat elforgatjuk 90 fokkal, mm. akkor a billentyűzet eltakarja az egész szövegszerkesztő részt. Itt ez nem történik meg, de fordítva is lehet csinálni hogy a széles képernyőn van a billentyűzet, tehát van egy jó nagy billentyűzet a kezedben, amin két újjal tudsz gépelni, és fölötte egy fél mobiltelefonnyi, álló mobiltelefonnyi szövegszerkesztőfelület, ami megszokott. Mind a kettő jó. Ez most volt pont a saját élményem. A barátném, aki könyvelést tanul leült a számítógépemhez dolgozni, aki, ő, aki egyébként tableten él, egy erkettesen azt hiszem vagy mind, valamilyen Apple, Apple csinálta nagy képernyő, és van rajta egy gomb típusú eszközön. És először azt figyeltem meg, hogy hát két screen van itt az asztalon, mondtam, hogy igen, egy 22-es, meg egy 24-es, meg hogy billentyűzet, meg, gear, meg ilyen meghalladott dolgok, és hogy ö, teljesen máshogy állt hozzá ennek az egész környezetnek a belakásához, mint ahogy én gondoltam, hogy, hogy, hogy, hogy ember hozzááll. Én meg csak ezen tudok dolgozni. Jó, két screen nélkül el vagyok, ha nagyon kell, de de nem tudok írni mobil eszközön, mert lassú, mert annál gyorsabban gondolkodom, mint ahogy azon gépen lehet. És ö, nem vagyok abban teljesen biztos, hogy az én hozzáállásom az, ami előrébb viszi a világot, vagy ami tovább fog élni. Ugyanakkor túl nem akarok átállni arra, hogy, ö, hogy átalakítom úgy a teljes felhasználói szokás készletemet, hogy ö, én mobilon tudjak komponálni viszonylag hosszú szövegeket, amit azon a kiezőn eleve nem látok át. Ehhez képest mondjuk ez a LG ez Wing, ez, ez legalább több szöveget jelenít meg. Pontosan. Miért már rendkívül hálás vagyok. Na és ha meg 90 fokkal oldalra fordítod, akkor, akkor meg mit van egy álló, szép nagy álló képernyőd, ami mondjuk a térkép van, és mellette a kis fekvő fél képernyőn meg mondjuk ott van a, a hát akár a, a célpontjaidnak a listája, vagy egyébként egy másik, például egy spotify a vezérlő felület. Ez egy csomó, egy csomó értelmesen használható használati eset van, és ehhez még hozzájön valami. Az LG jó sokat dolgozott azon, hogy a kinyitás, ez a újjal kipattintom, ez olyan érzés legyen, mint eh, annak idején a Matrix Nokia telefon, emlékszel, az az e formájú igen igen igen iszonyú igen. jó volt kipattintani, és mindenki azzal fidgetelt. Ez is ilyen, ilyen hussanó hanggal nyílik ki, és aztán egy klattyanó hanggal csukódik be. És állítólag imádni való, hogy nyitogatod, csukogatod. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ha erre tényleg mérnök órákat szántak rá, akkor hamarosan állva fogok tapsolni a cégnek, mert, mert rájöttek, hogy mi a, a lényeges. Nyilván senki nem fogja megvenni. Biztos drága is lesz meg egyáltalán ez a LG-nek a Experiment Lab, vagy valami ilyesmi kezdeményezésébe jön, tehát így megpróbálunk kitalálni új dolgokat. De hogy azért hoztam csak fel, meg azért tetszett nagyon, hogy ezt így megnézhetem, mert egy tárgy, ami elsőre azért tűnt teljes hülyeségnek, mert nagyon eltért attól, ahogy manapság erre a tárgyra gondolni szokás, vagy ami, ahogy ennek a tárgynak a kialakítására gondolni szokás. Szóval, hogy ettől teljesen eltért, és azért egy kicsit kinevettem, és aztán kiderült, hogy azért nem az van, hogy teljes delíriumban koros LG mérnökök, megúszósra vették a figurát, és valami nagyon fura ötletet kitaláltak, hanem hogy ez igenis egy, egy valódi ötlet. És szerintem mindig érdemes egyébként így megvizsgálni ezeket a dolgokat, hogy biztos, hogy nincs olyan használati eset, amiben jó. Van három gyors zárójelem, ezeket majd elsorolom, mert szerintem a nagy részéhez nem fogunk visszatérni, csak úgy eszemlított közben. Az egyik az, hogy amikor a barátom leült a gépemhez, akkor elő, előtte én már feltelepítettem hozzá ezt a programot, amit tanulnak, mert úgy igazából az Áfa az mindenben Áfa. Úgyhogy tök mindegy hogy mire standardizál az iskola, mert hogy azt kell megtanulni, hogy ennek a logikája. Pont ezért néztem hogy olyan kis öregnek tűnik a telepítő, nem az a forma nyelv, nem az a vizuális nyelv, amit a mostani vintage-es alkalmazások használnak, de mindig felkattintom, csak megmondom neki, hogy a fájzba települjön. Ekkor még nem is sejtettem, hogy hibát követek el. Ugyanis ez a szerencsétlen szoftver, ez csak akkor működik rendesen, hogyha a C program neve könyvtárbarakon fel, egyébként elkezd hibákat dobálni jobbra-balra. Ez később negyed óra, azért backfixing és dog frissítése után jutott, eszem, hogy ez máshova akart eredeti. a telepünt, csak megmondtam neki, hogy ott nem sok helye van. a felraknánk oda, ahová szeretett volna menni. Köszönjük ön, telepítette, Isten hozta, kattintson ide, és működünk tovább. Ami azért érdekes, mert egyrészt ez egy tök működő dolog tehát, hogyha a megfelelő értéket átírjuk egy könyvelő programban, más az áfa, más a jutalék, akármi, akkor azt hiszem, hogy semmi nem változik. Tehát valószínűleg a Fugger bankháznak a egykori alkalmazatját is be 1684-ből. Azt mondani, hogy figyelj, csak itt van az egyik oszlop, ott van a másik oszlop, a cég ezzel foglalkozik, ezek a termékek csináljad, legyen szíves, és meg tudná oldani. A másik meg az a fajta visszafelé kompatibilitás, hogy valami WING 95 óta működik, mondjuk ennek megfelelően kevés frissítéssel. Attól tökéletesen elszaktunk, plusz úgy néz ki, hogy a fejlesztők is elszoktak attól, hogy vannak dolgok, amiket ma másod már máshogy csinálunk. Egyrészt így szeretném, mert küzdelem ez a dolog. Én nagyon meglepődtem rajta, azóta tök jól működik, köszönjük szépen, és a demo verzió az pont elég ahhoz, hogy vizsgára felkészüljön. Nem mondom, hogy nem emlegettem senkinek az anyját. A másik. Kedves hallgatóink, többen emlegették a metinek a Telegram csatornáján, hogy a Fairphone az azért kerül annyiba, amennyibe, mert uh, próbálnak olyan forrásokból beszerezni mindenfélét, például ritka földfémeket, amelyek nagy trükkje, hogy nem ritkák valójában, hogy azt ne uh, félszemű bostyák hadjárvákkal, vagy uh, megjelőszakolt kongói asszonyok abányasztassák ki a durak, hanem emberek kapjanak érte megjelhetésért biztosító bért, ami nem csökkenti a telefon árát. Erre azt, amit nem tértünk ki adásokkal azelőtt, ezt érdemes megemlíteni, hogy, hogy ez a cég erre a dologra vállalkozott. Másképp pont, pont ugyanezt mondja magára az Apple is egyébként. Persze itt az Apple sem drága, vagy nem, nem olcsóna. Tehát elképzelhető, van ebben valami, hogy, hogy az ember végiggondolja azt, hogy a, egy kütyű megvásárlásával mit okoz a világban, és hogyha te Budapesten lehúzod a kártyát, és megveszel egy iPhone-t, akkor egy Tornádó elpusztítja, nem tudom, én tájföldet, és egyébként az matematikás dolgok. A harmadik pedig az, hogy megnézed a GoPro hírótesztet a verdzön. Meg. Mit szeretnél róla mondani? Nagyon. Nagyon, nagyon közel kerültem a szerelmes levél íráshoz, ha attól elték hát, nem vagyok szerelmes a Verge újságírójába, akkor majdnem minden más adott volt ehhez. De hogy gyerekek, aki nem néz be a fársát Fár sátsz akárki videókat a Vergen, az, az valamit kihagy. Jó videó volt, igen, egy helyes, helyes csaj. Hát ebből a csajból süt a lelkesedés. Annyira jó nézni, ahogy szeret dolgot. Én korábban néztem tőle, amikor a Raspberry Pi 4+, Plus az akkor megjelent CS-lencsés, tehát amiről rá lehet tekerni a, a térfigyelőkamárás objektíveket, kiegészítőből épített magának kamerát hihetetlen taknyolás, kókányolás volt, de nagyon lelkesen csinálta, és már abból is lejött az, hogy, hogy lelkesedés van benne. Hihetetlenül király, nagyon menő. Igen, nagyon sok pozitív energia van benne, ez igaz. Még akkor is, amikor valami nem annyira érdekli, de az most el is mondta ebben a videóban, hogy amikor GoPro-t tesztelhet, az az akciókamerát, akkor ővel a madarat lehet fogadni, mert ez a kedvenc teszt típusa, és Na, olyan videót is csinált, van benne kirándulás, meg evezés, meg úszás, meg uh, autózás, meg egyébként még uh, slackline is, tehát kötélen egyensúlyozás, uh -huh. és nagyon szép videó lett egyébként tényleg, ezért igazi nagy pacsi jár, ja, amúgy pedig a GoPro se rossz. Ez elgondolkoztató, hogy ez a GoPro, ami olyan sok mindent tud, meg olyan nagyon kifinomult egy jószág, relatíve milyen olcsó ahhoz képest, hogy mondjuk mennyibe kerül egy új telefon, vagy akár egy drágább fejhallgató, mondjuk? Egyik oldalról, igen, másik oldalról mennyibe kerül most éppen az új GoPro? 449 dollár akár egy húf, tehát 106 forint, ami nem kevés, annyi, mint egy középkategóriás androidos mobiltelefon. Bizony. Ugyanakkor csak hát sokkal poénosabb dolgokat lehet vele csinálni, mint egy középkategóriás androidos mobiltelefonnal. Amikor egyszer is találkoztam a sogorommal teljesen véletlenül egy Miskolci Aldénak a parkolójában, akkor hát két dolgot figyeltem egy hogy szevaszranyi, mi a bánatos faszt kerestek itt, nem beszéltük meg, hogy találkozunk, sőt azt, hogy most nem találkozunk ezen a hétvégén, hiszen nem jött össze, mondta, hogy beugrottak valami az Aldiba, ő sem számított arra, hogy én ott veszek majd ma, ablakmosót az autómba. A másik pedig, hogy jól látom, hogy egy GoPro azért, tartóban feltaknyolva az autót a Na, mire elkezdett mentegetni, nem az a kocsiért csak De igen. És hogy igen, ez egy ilyen egyfajta jel. Erre felpattintanak egy kamerát időnként, és felveszik azt, hogy valahol csapatnak vele, és egyszerű volt felragasztani, mint mindig felcuppantani egy cuppantós részét a dolognak. A GoPro hihetetlenül megkerülhetetlen lett ebben a fajta őrültködjünk valamit egy nagy kamerával a dologban. Hát, ami most már őrült jól stabilizált, és 5K-ban tud felvenni, azt hiszem, 30 fps -t és 4K-ban meg 60 FPS-t minden további nélkül, tehát teljesen broadcast minőséget rögzít elképesztő. És mondom, mindezt fele annyiért, mint egy, mint egy drága okos telefon vagy mint egy zajcsökkentős, szuper fülhallgató. Érdekes ez a zárazás dolog. Mindig elgondolkodom azon, hogy így jó-jó, én értem, hogy ilyenkor, amikor egy új dolog kijön, akkor az innovációt fizetjük meg, meg a brandinget, meg minden. De hogy például a a, a Samsungnak, ugye most elérhető vált a Z Fold kettő széthajtható telefonja, az tényleg kicsit egy értelmetlen dolognak tűnik, mert hogy igen, egy ilyen unalmas négyzeté lehet hajtogatni a telefont, és akkor hogy mi van? És ehhez képest 1300 dollárért lehet megvenni, de itthon megnéztem, hogy itthon mennyiért érhető a 750 ezer, 150 ezer forintért. Azért már egészen komoly használt autót is kapok, de Biztos rossz az összehasonlítás, csak szóval az nem ér 750 ezer forintot sehogy se. Ha akárhonnan nézem. Láss kivel van dolgod, nem nyitom meg a használt autópontot, hogy megnézzem a 404-es Suzuki szozióki szűfitát, hogy mennyibe kerül. De, de azt hiszem, hogy egy zéfoldárából kettőt kapni. Vagy valahogy úgy. És akkor már versenyezhettek a családdal a bocsárban. Még egy dolgot említsünk meg akkor a GoPro-ról, ami egy nagyon fontos ilyen termékfejlesztési felismerés hogy visszahozták a lecserélhető frontlencsét, ami egyrészt, egyrészt lehetővé teszi az, a szűrőket rakjanak fel az objektívelé, elé. Másrészt pedig a cég felismerte azt, hogy a frontlencsét, az bizony egy akciókamerán az ember összefogja, még mindig karcolni, uh, azt kell van. Podcast vagyunk, szeretkezni. És igen, lecsavarod a bajonetről lepattan, felrakod az újat, onnantól kezdve nem mocskos, nem karcos, nem törött, és majd tovább a felvétel. GoPro 9-est szeretjük. Meg szeretnénk is talán, nem? Én biztos Ez játszanék vele. Tök menő dolog. Nem nagyon van rá szükségem, ugyanakkor el kell ismerni a társadalat ennek a terméknek. Minden telefont megbeszéltünk. Azt hiszem igen, nincs. Szerintem a szükségesnél többet is talán. Egyébként, ha már így az árazásnál vagyunk, akkor csak emiatt, hogy még egy dolognak az árát megmondjam. Szintén most jött ki a, az okulusznak az új VR szemüvege, a Quest 2-es, változata, vagy második, mi az évfolyam, kiadás, verzió? Évad. Sorozat? Évad, második évada, oké. Okay. Az Oculus Quest második évada, ami ugye az Oculusnak az a próbálkozása, hogy, hogy egy olyan VR szemüveget csinálni, amihez nem kell dróton kötni egy PC-t, hogy legyen rajta valami. Tehát egy ilyen magában állós, ugye ez a magában állós, vagy az, az a Go, az Oculus, hát nem tudom, szerintem ez, ez magában állos. Pontosan tudod, hogy mennyire követem a VR eszközöket. Hm, mindegy is, szóval ez az új hm, Tuti VR megoldása az Oculusnak, és ez 300 dollárba kerül, tehát még egy gopro is kevesebbe, pedig azért ebben is van fejlesztés, meg ebben is van innovatív technológia, érdekes, jó, nem akarom teljesen hülyének tettetni magam, és tudom, hogy az árazás az nem a Bekerülési költségen múlik jó részt, hanem a piac vásárlóerején, vagy legalábbis a vásárlási hajlandóságán. Tehát értem én, hogy ha valaki kifizett 1300 dollárt egy Galaxy Z Ford 2-ért, akkor, akkor miért annyiért adjuk? Ugyanakkor a társadalom egy része ezek után ezt az embert körbeállja és kirőgi. Igen, miközben a társadalom egyiknak egy másik, sokkal kisebb számosságú, ám nagyobb befolyással bíró része körbeállja, és elismerően hűmögve a vállát. Csapkodja, hogy ez aztán igen, barátom. Hájunk már meg itt egy szóra. Egyébként önmagában álló eszköz a Quest, az írja az internet. Itt hirtelen, amit találtam. Te láttál már olyat, hogy valakinek bárki gratulált volna, hogy barátom, te elérti az élet csomónunk májára. Nagyon szép telefonod van. Hogy ne láttam volna, én kamaszokat nevelek. Más se látok. Istenem, mekkora tévúton járnak. Adjál nekik egy vadászkést és zavart ki őket, hogy estig ne jöjjenek az a halott nyúl nélkül. Jó, jó, megpróbálom. <gül> megpróbálom. Vagy nem kell halott nyúl, elég, ha csinálnak egy TikTok videót az a vadászkéssel, az is jó lesz. És egy halott nyúllal. A nyúlból nem engedek. Jó, rendben. Na jó, mindegy, legyen egy halott nyúl. Az a hogy pont a szomszédban van egy élő nyúl, nehogy aztán azzal csinálják meg a videót. De két gyereked van és csak egy nyúl van a szomszédban, tehát egy másikat még valahonnan kell. Jó, mindegy, nem menjünk bele a részletekbe lehet, hogy mégis inkább kéne vegyek nekik egy Oculus Quest-et, mármint a kettest. Ez tűnik a legolcsóbb ajánlatnak a mai felhozatából, és akkor VR-ban ölhetnek nyolat. Milyen játékok vannak erre a jószágra? A nyolra? Nem az Oculus quest -re. Á, az Oculus-ra. Hát, hogy erre konkrétan milyenek vannak, azt nem tudom, de hm, itt nyilván elhangzott már, hogy én próbáltam már ezeket az eszközöket, és nagyon sokan játékkal találkoztam, amiben hibátlan az immerzió, Miközben egyébként az ember lényegében kockákkal dobálódik. Na te várj, várj, várj, várj, várj. Hibátlan immerziót én. Uh, hogy hívták a samsung azt az utcát, amikor bele egy Galaxy telefont, és működött? Erősen gondolkodom, de nem jut eszembe. De mindegy, igen. Tehát az a Samsung szemüveg. Samsung valamivel éltem annó át. Egy valami hacker játékot játszottam, 3D-ben kellett nézni ott a hálózatot, hogy hogyan mennek a bitek és mit kell feltörni. Nagyon jó volt, és amikor elkezdett sikítani a telefon, hogy le fogok merülni, akkor levettem a fejemről a cuccot, és észrevettem, hogy sötétben ülök a szoba közepén, ami hát egy hülye érzés, és <gül> azért lássuk bárhonnan. Tehát az immerziónak az eléréséhez ahhoz pont nem vas kell. Szerintem? Én ezt állítom, abszolút, igen. Hanem játékfejlesztés. Így van. Tehát, hogy jól kell bánni azzal a térrel, meg azzal a platformmal. Persze. Például egyébként most megnéztem, ez Infinite van a, a, az Oculus. Oculus éppen most kiadtuk kettőhez, amely PS2-es játék volt, és már PS2-es játéknak is nagyon jó volt. Az alapvetően egy real shooter, hogyha a lelkét nézzük a dolognak, de egy real nagyon jó elektroszámtrakkal, ami behúzza az embert. Aha. Ja, igen, hát ilyenek kellene. Úgyhogy rá. lehet itt még bármi. Megnéztem közben, hogy a Samsung hogy is hívta a szemüvegét, Gear VR volt az ő neve. Gear, born Na, nem, nem énekelhetsz, nem? Nem szabad? Csapja szádra. We are the of the Enye. Kedves hallgatók, elnézést kérek mindkettünk nevében. Ezért a kínos közjátékért. Pardon, bocsánat, ezek után nyilván mindjárt a hegylakót fogjuk megnézni majd, amihez ezt a számot írták eredetileg, bár akkor még nem Gear, Gear szólt, hanem egészen másról. Arról, hogy Christopher Lambert más férfiak fejét vágja le balongabádban egy parkolóházban. Így, ahogy mondod. Na figyelj csak, Kelt, és vettél valami kütyüt mostanában? Azt hiszem, hogy nem. Mármint, hogy ö, megrendeltem egy dolgot, de az istenek nem akar elindulni Kínából. Úgyhogy ö, én várom azt, hogy legalább azt mondják, hogy figyelj csak, rányolta a kollégánk a három darab bélyeget a borítékra és fel a repülőgépre de ez még nem következett be. Ez a Xiaomi-nak az a rajztábla eszköze, amilyen LCD kijelzővel rendelkezik, semmihez nem csatlakozik. Lehet rá rajzolni, és van egy gomba, ami letörli a rajzolást. Ez engem nagyon régen érdekel. Ez az az eszköz, ugye, ami azt tanácsolja, hogy ha szeretnéd átvinni mobiltelefonra, akkor fenyképezd le a táblát a mobiloddal, és akkor ott lesz rajta a rajz. Pontosan, ez azt mondja hogy 3000 forintos jószág viszont... Emlékszem arra, hogy annak idején ez a. Tudod, van a két tengén a tekerőke, és akkor az a valamit ez az a sketch De nem így itt, itt Kelet-Európában. Az mennyire menő volt. Plusz azóta láttam, hogy az unokaöcsém egy egy ehhez nagyon hasonló Fisher-Press gyermekjátékkal, mit képes eljátszani. Az én is órákat töltöttem el gyerekkoromban, hogy csak kezembe került. Úgyhogy, amikor megláttam éppen akciós, akkor úgy döntöttem, hogy elképzelhető, van ennek olyan felhasználási módja, ahol majd jól fog jönni. Ha nem, akkor a hátán levő mágnes segítséggel felrögzítem a hűtőre, és felírom rá, hogy mit kell vásárolni. De ez az utolsó tippem. Ez három előző megoldás, hogy hol lesz majd ez sokkal jobban nál. Kíváncsian várom, én is nagyon sokáig szemeztem ezzel az eszközzel, hogy milyen jó lenne egy ilyet beszerezni, de én mindig arra jutottam, hogy igazándiból nincs olyan felhasználási módja, amivel ami, well, meggyökeresedhetne a család workflowjában. Úgyhogy végül mindig lebeszéltem magam dacára az olcsó Saját magamnak nyilván ott van a, a, a vakom jegyzetelő táblám, ami, ami mindent tud, főzi, sört is hoz, stb. De az egy professzionális eszköz arra, hogy én használjam munkához. Ez meg egy, egy játék, amivel, tehát ha, érted, ha valaki hagymát vág rajta, az is oké. Okay. Uh -huh. Egyébként az én kütyű beszerzésem a héten. Az lényegében ugyanerről szól, csak a másik végéről kellett megközelítsem a problémát. Mi szerint is nagyon szigorú és határozott iskolai nyomásra be kellett szereznem az egyik leánygyermeknek egy olyan laptopot, aminek a kijelzője érintő kijelző, tehát amire rajzolni lehet, ami az toll is van. De egyébként ez a Euh, Lenovo Ideapad C340-es sorozatnak egyébként a legkisebb még értékelhető tagja, tehát az az i3-as proci, amihez van 8 GB memória hozzá, és nagyon ellene voltam ennek az egésznek, nagyon mérges is voltam, hogy ezt így lényegében rám kényszeríti az iskola, A olyan social pressure formájában, de mivel az osztályban mindenki másnak ilyen volt, hát be kellett adni a derekamat, és egy dolog miatt érdekelt nagyon, mert ugye ez azt, azt ígéri, hogy 360 fokban lehet hajtani a kijelzőt, tehát a laptopból lehet hajtogatni egy tulajdonképpen írótáblának látszó nagy izét, tabletet, és hogy erre lehet rajzolni. Szóval ugye ez van egy értelmes toll. Uh -huh. Sok ilyen eszközt használtam, és mindegyik rendkívül kiábrándító volt, most is egyébként mielőtt megvettük ezt a laptopot, megpróbáltam úton megoldani a dolgot, beszereztem kölcsönbe egy vakom táblát, és javasoltam, hogy próbáljuk ki, hogy azzal meg lehet-e oldani a matekházit. E, spoiler alert, nem lehet tökre béna. És egy kicsit olyan skeptikus voltam ez az egésze, kapcsolatban, jó sok ilyen eszköz volt már a kezemben, és mindegyik ilyen, hát ilyen nagyon lassan követő röcögős rajzolást és adott. iPad Pro-t még nem próbáltam, az nyilván tökéletes, de régebbi iPadeken hasonlóan nem működött a dolog. Te záró zárójelet, hogy egyrészt megboldogult gyermekkoromban, amikor még fiatalok voltunk és szépek, akkor jártak ezünk az internet Classmate pc je ami egy olyan tabletti hajtogatható, én úgy emlékszem, hogy atom alapú netbook volt, ami, amin többek között futottak ilyen festős szoftverek is, és hogy az, az abszolút jelezte azt, hogy ez a, az iskolai tablet dolog, ez akár lehet egy jó irány is. Ez még messze nem volt elég gyors ahhoz, hogy úgy ember embermódjára lehet használni, de, de a koncepciónak a, a nem teljes hülyeségét azt szerintem mutatta. Aztán amikor az ember elkezdett számolni ez a, hogy egy, egy iskolába hány darab kell ebből, és hogy, hogy fel kell tölteni, és akkor el kell bírni az osztálytelen biztosítékának egy x darab ampert, akkor ott azért jelentkeztek a matekban problémák, de nem volt szar teljesen az egész. Na másik, hogy egy oktási szakértő régi ismerősünk, tehát Kobak blogján, a héten nekem feltűnt egy, egy mondat egy posztban, amin tehát véresen felháborodtam, de nem írtam rá, pedig ismerem a sátszatlet, hogy rá kéne írni. Ami szerint a iPad plus Apple Pencil az, az kvázi standard oktatáson belül. És ebbe így belegondoltam, hogy ez egy erős mondás, mert lehet, hogy mit tudom, én a Fasoli Evangélikus Gimnáziumban kvázi standard, vagy az AKG-ben kvázi standard, de hogy a nem tudom én, Sajó Kazai Szent József Általános iskolában nem az. A Soroksári Török Flóris Általános iskolában sem az egyébként. Nyugodt szívek ki lehet mondani. Hát nagyon a persze. Szerintem az AKG-ban sem, bár ott talán lehetne, de majdnem, hogy nem. Hát igen, ez egy erős mondás. Na ehhez képest volt érdekes ez az ideapad, mert hogy ez egy igencsak fenntartható UltraBuk, nem úgy olcsó, ahogy egy olcsó laptop olcsó, hanem úgy, hogy ahhoz képest, hogy 1,6 kiló, meg lehet rá rajzolni is, ahhoz képest egész olcsó. Na és végül is csak azt akartam elmesélni, hogy nem volt ugyan sokat a kezemben, szabad volt nekem installálni rá mindenféle szoftvereket, valami egészen rejtélyes módon eligazodni a Microsoft azonosító és a Office azonosító közti különbség furcsa dzsungelében, és megpróbálni belépni hol az egyikkel, hol a másikkal, hol ide, hol oda. De aztán amikor ezzel megvoltam, meg még telepítettem, itt tudom én, messenger t is a gépre, akkor utána át kellett adjam, és már csak egy egész kicsi időm maradt arra, kipróbáljam a rajzolást. Na, rövidre fogom, iszonyú jól lehet rajta rajzolni, meg írni. Tehát olyan, mintha a, mint a papírra írnék, uh -huh. mondjuk, hogy 95 százalékban olyan. Nyilván a rajzolás az olyan szempontból rosszabb is, meg jobb is, hogy persze nem nincs ilyen taktilis visszajelzés, de cserébe olyan eszközöket használok, és olyan gyakran nyomom meg az andu gombot, ami gyakran csak akarom, és azért ez lássuk be praktikus előny. De hogy írni is lehet vele, az viszont elég meglepő, hogy az írás az milyen jól megy rajta. Hát ez, ez, ezzel talán csak annyi a baj, hogy, hogy írás felismerés nem szokott lenni magyar nyelve, nyelvre. Így van, és képzeld el, na ez viszont, ez még hozzátartozik a történethez. Igazándéban úgy látom, hogy eddig nem sok időt telt el az iskolából, de hogy eddig egyetlen dologra használják azt, hogy érintős a kijelző, tehát hogy lehet ráírni, hogy a matek házit azt úgy kapják a gyerekek, hogy egy, egy lapra példák vannak írva és azon, tehát a tollal kell megoldani. És akkor gondolhatnánk, hogy hát akkor ez nyilván valamilyen tök izgi, interaktív, nem tudom, felismeri, egyből jelzi, hogy jó vagy nem jó. Hát nem. Egy vördben összerakott, egyébként kinyomtatható füzetlap, amire oda kell írni egyszerűen az eredményt rajzolás segítségével. Kérdésem a következő. Az én kérdésem az volt, aztán a tiédrés is kíváncsi leszek, de hogy Tényleg azért kell nekem közel 200 forintot kiadni per gyerek, hogy ne a papírra rajzoljon, hanem egy képernyőre, de úgy, mintha a papírra rajzolna? Ugyanem? Hasonló kérdés, amit tervezett, de azt karácsonynak táján, amikor várhatóan talán még hó is lesz, hogy kettő 5 8 liter a gyártó által kizárólag a mély szegénységben szenvedő területekre kifejlesztett rákóczi elfogyasztása után nagyon durván ketté vizeled a matek tanárnak a hóemberét? Volna kedvem, bevallom. De az is igaz, hogy végtelen ideges voltam, és ahányszere ez így eszembe jutott, hogy felmerült, mindig megint ideges lettem ettől, mert egy tényleg, tehát most miért, miért, miért, miért, miért, miért csináljuk? Úgy értem, miért használunk egy drága és nagy tudású eszközt arra, hogy kiváltsuk a papírt és a tollat valami, valami pont olyan, mint a papír és a toll. De aztán, amikor láttam, hogy milyen könnyű működik ezen a tablet, vagy hát a laptopon ez a dolog, és ugyanakkor rájöttem, hogy a tanárnak így módon nem kell begyűjteni a 25 papírlapot, és azt így egyenként megnézegetni, hanem akár órán, hogyha ott töltik, akkor csak így egyenként látja, pipálja uh -huh. a onenote a megfelelő oldalakra, oda egyből bele tud javítani, bele tud rajzolni, oda tud nyilazni valamit. Tehát igazándiból azért még így is van valami értelme a dolognak, de azért egy kicsit elvárnám, hogy egy ilyen eszközet, tehát ha már minden gyereknek ilyen eszköze van, akkor eh, használják már számítógépre hasonlító módon. Ezt valahol értem. Jó, ez egy két hét alapján, tehát két hétnyi tanulás alapján keletkezett megfigyelés. Egyáltalán nem gondolom, hogy ez lesz az egyetlen hasznos és értelmes használati módja az, az eszköznek, de erre figyelmes lettem, és adott esetben szívesen megosztanám a tanárral a gondolataimat erről. De nyugodtan feltételt, hogy pont emiatt van érintős laptopja a gyerekeidnek, vagy legalábbis a felüknek. A másik felének is fog kelleni, csak mondom. Ezt gondoltam, hogy előbb-utóbb ki fog ez, de nem akartam beledörzsölni, és óta ebbe Hát, már én megtettem magamnak, még egyelőre széttárt kézzel várakozom, hogy ez így hogy. Jaj, Istenem, a digitális oktatás ez egy kemény téma egyébként. Hát, nálunk most beütött a digitális oktatás, mindkét gyermek digitálisan okul, egy, egy fertőzött barátnő, után nyomán miatt, és az az érdekes, hogy ebben az iskolában ez zökkenőmentesen megy. Eleve is Teams alapú, lényegében minden, akkor is, amikor bent vannak. Eleve elhangzanak ilyenek, hogy hát a legtöbb könyvet azt nem kell hazavinni, bent lehet tartani a kis benti zárható szekrénykében, mert, mert minek vinnék haza, megvan az digitálisan, vagy ha nincs, valamelyik szülő esetleg majd beszkennelés, és akkor uh -huh. meg lesz. Szóval a a hozzárás, de az érdekes egyébként, hogy két megközelítés van. Az egyik osztály az kompletten karanténba vonult, a másik aznak csak a fele. És a, akinek csak a fele, hát ugye ott nem lehet egyszerre digitális órát is tartani, meg tantermit is. tehát ott az a hibrid megoldás, hogy a tantermi órán egy laptop le van téve a tanár asztalára, és annak a kamera képét és hangját hallgatják az otthon levő diákok. Ez meg akkor a kikúrás a tanárral? Meg azokkal is, akik otthonról hallgatják, hiszen ők nem tudnak beleszólni. Tehát ők csak passzív, Hat egy olyan órának, ahol egyébként a csoportmunka lenne a lényeg, meg ahol mindent együtt oldanak meg. De hát igen valójában mi más tudsz csinálni. Hát valójában azt tudna csinálni a a teljes osztálynak a, a karantént. Pusztán azért, hogy ezzel tehermentesítsük, vagy, vagy feszültségmentesítsük a helyzetet. Igen, hogyha az iskola a saját hatáskörében dönthetne ezekről a dolgokról, akkor lehet, hogy ezt megfontolná, de erről szó sincsen. Ha az ilyenkor kiküldött levelet arról, hogy ki és hova, Megy és hova nem megy, egyenesen az oktatási államtitkár írja alá. Hány évesekről is beszélünk? Egyébként a ti felügyelet már nincsen? Tizáró. Nem kell, ekkor gyerekeknek, ugye? Nem kell. Nem, nagyon ritkán gyújtják fel a házat ekkor a gyerekek? Hát szerintem nem olyan nagyon ritkán egyébként. Ez pont az a korosztály, hogy a határen vannak a házgyújtásnak. Csak most még véletlenül, mert két év múlva már direkt, tehát akkor ránk gyújtják. Az egy egészen más szituáció, és máshogyan kell kezelni. Igen. Most csinálj, hogyha elzred a karnákat, akkor az, az megoldást jelenthet. A szokásos, kedves hallgatók, csak ahogy mindig ez egyfajta rovatunk nekünk. Igen, igen, igen. igen. A telefonja. Amióta be van zárva az ablak, és nem jönnek a mentők, azóta a csengő szól bele. <gül> hát egyébként akkor az acsitári. Erről majd egyszer elmesélem, hogy hogyan lehet kicserélni a kapucsengőben a zene csipet, hogyha egyszer rájövök én magam is. Már egy fűrelíznek is örülnék. Na, de elkezdted kérdezni, hogy hány évesek a gyermekek, és hogy felügyeltre szorulnak-e? És én mondtam, hogy nem. Igen, mert hogy, hogy ez egy nagy problémája ennek a karanténoktatásnak, hogy vannak gyerekek, akiket nem lehet még megtanítani arra, hogy kulturált módon otthon legyakorolják a szélzábetű. Tehát, hogy kb. az alsósokat azokat bent kell tartani az iskolában, amíg igen, mert lehetséges, mert, mert nincsen más módja az oktatásoknak. És hogy emiatt felsőtől felfelé? Lehet azt mondani, hogy akkor mostanatok az önálló munka lesz otthon. Én szerintem nem kell várnunk egy egész hónapot arra, hogy elrendeljék a gimnáziumok és az egyetemek digitális oktatásra való átállítását. Nézd, tekintő, hogy közelítünk a napi tíz hoz valószínűleg nem. Tehát az a durva, hogy most nagyobb a szar, mint amikor bezárták az országot legutoljára. Hát, hogy durva-e vagy semmi, de ne menjünk bele ebbe a vírusizébe, mert csak idegesek leszünk tőle. E, igen, az a durva. De mondhatni, most már van mindenből elég. <gül> Féleg az embereknek a szabályokból. Ö, igen, igen, igen, igen, igen. Már, már a C-undában is van, Maszk 5 csomagban. De ezt talán már elmondtam. Igen, igen. Viszont van neked egy témám, ami hát ilyen rácsodálkozás jellegű. Ó. Az elmúlt másfél hétben eléggé sok magyar YouTube-ot fogyasztottam, pusztán azért mert rájöttem, hogy egyáltalán nem ismerem, de, de, de elég durván nem ismerem. Voltak olyan órák, amikor nagyon jól szórakoztam, voltak rendkívül kínosak, voltak tökéletesen érdektelenek, amiket vagy munkával, vagy, vagy ö, bármilyen más mellékes is töltöttem a műsorok mellett, és ö, hát messze nem néztem mindent. Szerintem még ebben van nekem egy két hét ilyen felderítő munka, hogy, hogy lássam a vonalakat, meg lássam a műfajokat. Meg, ö, meg annak a feltárása, hogy azt a rendkívül, ö, nem mondok neveket, unalmas kopiket humortalan, száraz szart, amit százeren iratkoznak fel, azt mondja ki az a százer, aki fel van erre iratkozva, és miért. Egyebek között én. És hogy nincs jobb dolga annál, mint hogy, mint hogy ezt nézi, mert hogyha. De van. Ha, ha simán nagy feszültségű kábellel ostorozná a saját hátát, még az is jobb szórakozás lenne, mint, mint ezt a nyomorú utat nézni szenvedni a mikrofon előtt. Szerintem nem ugyanarról beszélünk persze, de majd elmondom, adás után én kire gondoltam. Mindegy is. Na de. És volt az elmúlt két hétben egy botrány, ami arról szólt, hogy egy top magyar youtuber csinált egy reakció videót, egy indexes videóra, még régi indexes videóra, amire születtek válaszok, ami szerint ez egyfajta internet bullying, amire a top youtuber törölte ezt a videót, elnézést kért instastory-ban, amire válaszol egy-két kritika videó euh, lement listázottból, nem listázottba, és hogy lényegében erről a világról, ha nem követed 24 per akkor, hét, euh, akkor nem szerzett tudomást. Ez nekem nagyon nagy meglepetés volt. Törölt cikkek, 24 óra alatt eltűr, eltűnő elnézést kérések, olyan reakció videók, amik nem idézik az eredeti, tehát nem tudom, hogy, hogy milyen fajsúk volt az egész Egy követhetetlen Ma megvan, holnap nincsen világ az egész. Egyrészt nagyon nem lennék média kutató, mert 24 per hét a YouTube előtt kell hozzá, meg, meg a Facebook, meg az Instagram, meg az összes többi eltűnés platform előtt. Másrészt meg, hogy ez így, így iszonyatos, ha esetleg a 24.hu megírta a botrányt, akkor onnan lehet tájékozódni, hogy valaki valamit mondott, de ott sem lehet tudni, hogy az a valaki, aki mondta ezt a valamit, az mit mondott. Mert a cikkben nincsen benne, hiszen azt ki kéne jegyzetelni. Ehelyett be van illesztve az a, az a videó, ami már nem érhető el, mert levették, hiszen érkezett rá negatív válasz. Durván fogtam a fejemet, hogy ez így uh, itt egyik pillanatra a másikra tartalom az egész. Hát igen, de hát az egész Instasztori világ is erről szól, hogy ott is van egy olyan ága. Ezeknek a tartalmaknak, amik, ami ami nem az örökké valóságnak szól, és mindenki ezzel a fejében készíti. És azért ne felejtsd el, hogy itt a fogyasztás is, meg a készítés is tudatában van annak, hogy ez, hogy ez el fog tűnni. Egyébként, egyébként úgy van, hogy nem kell, hogy eltűnjön, tehát InstaStory-t le lehet menteni, meg instastory el lehet tárolni, ki lehet gyűjteni, és aztán közé lehet tenni, mint playlistet, vagy valami ilyesmit. De ez most mindegy, alapvetően az, az van, amit mondasz, csak hogy ezzel tisztában van mindenki, tehát a készítő és meg a fogyasztó is eleve ebben él, hogy ezek eltűnős tartalmak, ehhez miért a fajsújuk, ehhez miért az információ tartalmuk. Ellenkeznék a fajsúk nem ehhez miért. Tehát ja a, a készítő gondolhatja úgy, hogy a fajsúk miért, vagy hogy ez nem kerül később elő, de mondjuk azt, hogy magyar influencerek egy részét kilóra megvett az origó az elmúlt héten, majd Ilyen olyan indokokkal volt, aki visszatáncoltak. Leginkább ez a nem értem mi a probléma, de sokan mondták, hogy nem jó az így. Ki táncolt vissza. Anfield. Anfield visszatáncolt? Ho, Igen, ho, de ho, pont ho, ezzel a szarkifogásra, hogy nem fogok ilyet képviselni, amit a követőim nézőim nem, nem, akarnak. nem akarnak. Szép. Nem az, hogy problémám van azzal egy mocskosuszítás, hanem hogy a követőim szerint a mocskoszítás nem teljesen oké, ezért. Tehát nekem belefért volna, de ha nektek nem hát érted, akkor nem. Hmm, még mindig egyen jobb, mint ha benne maradt volna, mint a többiek. Ö, igen, egyen jobb a Nürnbergi védelemnél, hogy selekettem, de azért nem sokkal. Igen, igen. Jó, de hogyan ide az, hogy megvette az origó kilóra ezeket az influencereket? Valóban itt történt? Ö, úgy, hogy, hogy ezeknek a, az ügyeknek a kommunikációja is részben sztoriban történt. Ezekre voltak megmaradt reakció videók például. Tehát, ha valaki ezt akar ne felderíteni, akkor végig tudná nézni, úgyhogy valamiféle képet kap róla. A előző bullyingos sztorit, azt lehetetlen. Én tényleg megpróbáltam, hát ha valaki lementette, hát ha valaho van legalább, egy Isten verte idézett, hogy mit mondott az a nyomorult. de nem. Igen, de erre próbáltam azért abutalni, hogy valóban nem lehet felderíteni, de hogy nem is szándékozza senki, tehát a nézők, ez, ez tekintik természetesnek, ez a dolognak a szabályrendszere. És hogy lehet, hogy ez egy kicsit Hát egyrészt újságíró gondolkodás, másrészt meg egy másik korosztály gondolkodása, hogy te fel akarsz deríteni egy sztorit. Vissza akarod fejteni az összes részét, és egy nagy képben szeretnéd együtt látni. Ö, nem. Még csak ez sem. Én annak a lehetőségét szeretném, hogy saját ítéletet alkothassak. Erre ez a platform, meg ez a, ezek a platformok nem adnak lehetőséget. Kész. Ha nem követed, ha követed, akkor... Ha nem voltam ott, ott és akkor. Ha nem voltál ott, igen. Értem, hogy nincsen történetességi, értem, hogy ez bele van számolva. Ugyanakkor meg, hadd tudjam már-e azt, hogy Csát Géza azért lőtte le a családját, mert egy drogos állat volt, vagy volt valami jó okára? Hát, de ezt se tudod. De egy drogos állat volt, azért ezt tudjuk. De hogy nem volt-e jó oka arra, hogy lelője a családját, azt nem tudom. Na, nagyon ritkán nem, van nem voltunk az ember tehát nincs, nincs róla YouTube videó nincs, nincs, nincs, nincs, megelőző hosszú idők levelezése, meg hasonlók vannak. Tehát, hogy van, hogy vannak dokumentációk. Jó, jó, de értelek, de az azért volt szerencsétlen példa, mert pont ez, tehát pont az ott mondtad, ahol azt mondtad, hogy te szeretted volna saját magad megnézni az inkriminált mondjuk ki dancsó videót, meg aztán arra a reakciókat, meg a bocsánát kérését Insta-sztoriban, és már nem tudod megnézni. Tehát ugyanígy nem tudod megnézni ennek az eseménynek sem a dokumentációját. De azért értem, hogy mit mondasz meg egyébként, egyet is értek. Én pont láttam mindent ezzel kapcsolatban. Látod, mert egy kicsit benne vagyok. Ér és egyébként, na jó, de ez már egy másik aspektus, és messzire is vezet, hogy én láttam a Dancsó videóját, kicsit így hüledeztem, hogy mekkora hülyeség ez, a, ez az egész, de speciál ez a cyberbulli dolog, ez egyáltalán nem jutott eszembe. Ez az érdekes, mert hogy láttam az eredeti videót, jó, akkor nem, nem akartam néven nevezni, mert hogy a jelenség nekem érdekesebb, mint a konkrét ügy. Dancsó Péter beleszállt abba a gyerekbe, aki polgármesterkedik valami, azt hiszem, Hevesi faluban, és hajdonán, vagy valami ilyesmi, ez egy városon. Városról van szó. Város, mert egyszer leraktak oda egy rendőrlámpát? Na, nevezzük. Hát jó, mert igen, mert igen, én a igen, igen, Igen, igen. Régen az ilyenekben azért nem lassított a postakocsi. <laughs> Csak lebazták a posztalál, ezért ez zsákot. zsákat. Be fogjuk linkeni az természetesen. És hogy elérte, hogy megszüntessék a csövesek által összegrafitizet, nyilván nem csövesek, vasúti állomást, meg hogy deszkázzák be az ablakát, meg jelentett, Meg javítsák ki a helyes írási hibát a, a táblán, meg többjék be a kátyút. És hogy az a fajta gyerek, aki a felnő, akkor szeretné hivatalnok lenni, vagy katonatiszt, vagy valami hasonló Mondjuk el, szerintem hozzátartozik az igazsághoz az a fajta gyerek, aki nagyon fura. Rendkívül módon fura. Uh, és ebből csinált viccet. Uh, Ancsó. És az a fajta gyerek, hogy itt valószínűleg emiatt egyébként uh, az iskolában is kikezdenek. Még horribledik túl azt is értem, hogy miért, mert nem illik a sorba a csávó. Uh, ha hozzámérő a saját problémáival, hogy kátyús az út, és rossz helyen a kötőjel a. Most ott megállom, és azt mondom, hogy hagyjam már békén hülyeségeiddel. Lényegtelen, ami pozitívum benne, hogy mélyen hisz abba, hogy az ember elég hosszan levelezik emberi hangon a hivatal, akkor meg fogják oldani az ügyeit. Ez egy olyan hit, ami hegyeket tud megmozgatni, és valahogy jobbá tenni az országot, hogyha egyrészt igazal, nem másrészt pedig hát neki úgy tűnik, működik. Mindezt egy index videóból tudjuk egyébként. Még az is lehet, hogy ez egy ilyen made-up story, és valójában ez a fiú nem így beszél, ahogy itt láttuk meg nem ennyire flott és gördülékeny és blikfangos a történet, mint amilyennek bemutatta ez a dokudráma. Nehézen ne ne nem így beszélne. Estek ki a, a szájából a srácnak a, az ilyenek te hivatalnokizmusok. Hát igen, azért fura. Na mindegy, de tényleg ne a fiúról szóljon az egész, csak azt én csak azért említettem meg ilyen érdekességként, mert hogy én eléggé boomer vagyok ahhoz, hogy... hogy én egy más szemvegen keresztül néztem, és nem, tehát nem azon voltam felháborodva, hogy mit bántja azt a szegény gyereket, hanem azon, hogy miért csinál ilyen végtelen, érdektelen és kínos videókat mostanában ez a fiú, aki korábban pár éve még jó videókat is csinált. Engem mind a két oldal érdekel. Tehát, hogy azt látom, hogy ebben a nagyon könnyű belekötni. Ugyanakkor, ha közás közben a tükörbe szeretnél nézni, akkor nehéz magadnak megmagyarázni azt, hogy ezt az amúgy senkinek sem ártó furcsa gyereket nem érkeztet ki. És ez itt a nagy kérdés, hogy az ország valószínűleg legnépszerűbb, de a top 10-ben biztos benne levő videó, a miért érzi úgy, hogy, hogy neki egy hajdúnálási iskolással kell kötekednie? Ő a legnépszerűbb egyrészt. Másrészt erre tudom a választ. A Dancsonak a csatornája az az elmúlt mondjuk egy-két évben arról szól, hogy reakció videókat készít, olyan az interneten elé kerülő dolgokra, amik ő szerinte halálosan cikik. És amiket, tehát ha valaki kiteszi magát a nyilvánosság elé, és ott hülyét csinál magából, akkor erre, erre a vonatra felül, és ő egy még nagyobb hülyét csinál, vagy mondjuk úgy, hogy, hogy kacarászik azon, hogy mekkora hülyét csinált itt magából valaki. Tehát azt a fajta freak show toja, amit egyébként az X-faktor válogató adásai tolnak, csak egy kicsit jobban sűrítve, és amúgy most már egészen fura, fura semmit mondással. És ez ebbe, ebbe tökéletesen beleillett, és hogyha ez a fiú nem 14 éves, hanem 24, akkor nincs semmiféle felháborodás, ebben biztos vagyok. Ez a srác, ez sok mindent csinált ebben a videóban, hülye nem csinált magából. Túlbuzgó volt? Határozottan. Hülye? Ne. Ez, ez, ez olyan, mint járókelőpont, hudra högnét, ki, mert lelevelezi a önkormányzatokkal, hogy ott van egy kártyú bekéne. Jó, kell, de tudod, hogy nem azon, nem azon kellett itt nevetni, hogy a kátyukat betömeti, hanem azon, ahogy beszélt, és ahogy 14 éves létére egy 50 éves csinovnyiknak a modorában adta elő magát. Ezt teljesen értem, de hogy ebbe beleakadni, az tényleg a nettó emberség. Igen. Elfogadom, de ilyen alapon biztos, hogy azonnal tudnánk még 25 videót választani ugyanebből a műsortárból, ugyanettől a szerzőtől, amikor olyan idős emberekbe akad mondjuk bele, akik, akik a YouTube-on csinálnak rendkívül kínos, félreértett öntömjénezést, tartalmazó főzős videókat, meg táncolósakat, meg mit tudom én. Tehát ilyen az internetes, vagy a YouTube-os szereplői azok, akik enő akik nevet, és kb. azzal az étosszal csinálja ezt, hogy hát bakker kirakta magát a YouTube-ra, mindenki rajta röhög, én miért ne rajta. És itt értünk el a témához, az igazi témához. Hogyha az ország legnépszerű YouTube-osa abban talál témát, abból csinál nézettséget, hogy ő lefelé rúg, akkor, akkor ezt érdemes szóval tenni. Hát jó, mindez, és ezt most szóval is tettük, de ez szóval, na jó, igen, de ez a botrány nem erről szólt, ez a bajom egy kicsit, hogy arról szólna, hogy Dancsó, milyen szar videókat csinál, hát már más se csinál, csak alázza az internet frikjeit, a nagy nézettségét kihasználva, vagy hát felhasználva. De nem erről szólt a botrány, hanem arról, hogy bántotta te 14 éves fiút. Mert úgy tűnik, hogy ez volt az, ahol megfoghatóvá vált az hogy amúgy magánál talál meg? Térted? érted, akkor azért valaki csak felháborodhatott volna akkor is, amikor a táncoló nagymamáral csinált videót. Nem, mond, nem mondom, hogy nincs egy erős age a magyar társadalomban. Úgy tűnik, hogy a gyerek az hamarabb vágja ki a biztosítékat, mint a nagymama, de ismét tanultunk valamit. Igen, ez inkább csak ilyen ilyen PC, PC ügy. Tök nem. Hát de, mert hogyha... Hát de, azért, mert hogy ez, ez egy ilyen ismertizé, ez olyan, mint a Black Lives matter pörögni, a magyar cigánság helyzetével meg nem törődni, még belarusszal nem törődni. Tehát ez ilyen, ezt a témát értjük meg, ez valahogy bele van égetve, vagy bele van csavarozva a kulturális kódunkba. És ugyanígy a, a 14-es siut kiröhögni az szörnyű bűn, a, 60 éves nagymamát kiröhögni, vagy nagypapát kirögni, az meg vicces. Holott az ugyanolyan ciki, pontosan, és nincs, nem kevésbé eleset, meg nem, nem az van, hogy jobban meg tudja magát védeni, szerintem. Ez teljesen értem, azt nem tudom, hogy hogyan fogod irángatni a PC-t. Mert ha a PC -be bele akarunk rúgni egyet, bár nem értem, miért tesszük, akkor az pont azt mondja, hogy mind a kettő pont ennyire gázos. Hát igen, ezt mondom, hogy mind a kettő pont annyira gázos, de mivel csak az egyikre vették fel a, a fonalat, lévén, hogy az egy ilyen felkapottabb téma. Tehát az ageism az nem egy felkapott téma, a cyberbully meg egy felkapott téma. Maga az ageism is egy, egy, egy a PC által megteremtett kifejezés arra. Igen, de nem egy felkapott téma. Nem azt mondtam, hogy az nem PC, azt mondtam, hogy az nem nagyon érdekel senkit. Míg a cyberbully meg sokakat érdekel. Legyen. Hát de érted, ugyanazt mondjuk szerintem, engem csak az zavar, hogy, hogy inkább egy ilyen egy ilyen, egy ilyen divatos pontján kapcsolódott be a, az ellenkezőknek a hulláma ebbe a sztoriba, és nem korábban, és nem e, hallottam már régebben, hogy mennyire e, kínos lett ez a csatorna. Ö, kerestem a héten, ez egy hosszan tartó történet, majd ha egyszer a végére érek, akkor elmesélem nyilvánadásban is ö, ö, használt autó megvizsgálós szakembert. A következőn le lehet felezni a piacot a blogja, ne tartalmazzon szexista vagy rasszista poénokat. <gül> Egész jól állunk, hogyha csak a fele hullik ki ezen a rostán. Csak a fele, de nem mindenkinek van blogja. <gül> Ó, értem. Én nem hittem, hogy ennyire alacsony ezért a korlátról beszélünk, de igen, amúgy. Jó, hát akkor értünk mindent azt is, hogy miért ilyen sok a feliratkozója Dancsó Péter csatornájának. Most már nézzük, hogy hány feliratkozója vannak neki egyáltalán. Most értél a milliót, én úgy emlékszem. Mi a? bánatért. 1,17 egyébként. No. Jó, a YouTube-nak a megérténység még nem jutottam el, már, már felismerek benne a dolgokat, de, de vannak mi nagy rejtélyek számomra. Milyen szerencse, hogy ezt majd együtt követhetjük végig, ahogy ráismersz dolgokra, vagy megismersz dolgokat, és elmeséled nekünk. Igen, meg amikor kirágom a faból a catőt, elkábelt, és elvonulok remetességbe a bánatba. Ó, csak a cat nem mondtad volna, mert erről eszembe jutott az itthoni internet kapcsolatom, de lehet, hogy ebbe nem akarnék most belemenni. Ö, a kotyogós podcastnak elemben volt a múltkor jó adás arról, hogy, hogy milyen kábel kell, ahhoz hogy gigabit beszéljenek a számítógépeid. A következő derült ki számomra attól, valami rá van írva, hogy, hogy cat e vagy CAT6, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy bár a megpróbálták betartani, sikerült-e ez a kábelgyártónak. Tehát ha valahol elvész Főleg 3 megabit per szekundum. Akkor lehető, ott van, hogy bár ráírták ezt a számot, igazából az árnyékolás nem megfelelő rajta. Ez is tanulságos mondat volt, meg jedzem, és majd ennek szellemébe járok el, de csak azért sem keveredek bele a nyafogásba. Oké, okay, és én pedig belinkelem ezt a adást, kotyogós egyébként is jó hallgatni. Én mindenkinek nagyon ajánlanám. De hát ott kávéfőzésről van Tövén szó, nem? Egyáltalán nem, rendkívül félre vezető a nevük. Hmm. utóbbi időben szerintem sosem volt szó kávéról plusz a special Patreon edition podcastjukban Gomba Tibor fog beszélni közel-keleti élményeiről, amire nagyon hegyezem már a füleimet. Ez volt a hirtelen beszúr podcastálunk. Én igazából a Spotify-t akartam anyázni a következőben. Amennyiben kitárt fülekkel hallgatunk téged. Próbálom egy bontot belerakni. Ennek a cuccnak még mindig sem a desktop, sem a mobilos alkalmazását nem olyan emberek fejlesztik, akik Valaha láttak úgynevezett embert, aki a terméküket használja. Próbáltál te mostanában összerakni playlistet ebben a szarban? Mostanában azt hiszem talán nem próbáltam. Hmm, sose szerettem a Spotify felületét igazán. Vannak tök jó részei, de alapvetően igen, én is azt érzem, hogy az én igényeimnek semmiképpen nem felel meg, és nem segít abban a zenét hallgassak, ha csak nem tudom teljesen konkrétan a szám címét, amit szeretnék meghallgatni. Pont ez. Hát egy, elkezdtem nagyon unni a, a vezetős playlistjaimet, és gondoltam, hogy összerakok egy másikat. Vagy hozzáadok az egyiknek a végéhez egy pár számot. Az elsőn abszolút fel, felsültem. Ez nem az én playlistem, nem adhatom hozzá a nem iratkoztam fel rá. Oké. Okay. Rém lehet, hogy van valami közös playlist meg ilyesmi, de ezt szólni kellett valami neki, hogy ő akkor menjen fel mobilnetre, és ossza meg velem azt a playlistet egészen máshogy. hogy még én közben 5 ben 120-szal elfogadom a playlist megosztását, valamilyen más módon is átváltok arra. Ez nyilván nem, nem életszerű. De ha hazaérek, majd akkor desztapon valahogyan összerakok egy playlistet. És hogy megkeresed azt a számot, aminek kb. tudod a címét. kiválasztod a 800 hasonló szám közül azt az egyet, ami neked kéne, az bekatintod egy playlistbe három kattintással, Eszedbe jut, hogy egy másik tíz darab szám kéne, még ebben lejátszás listában az, hogy legyen. Az plusz harminc kattintás lenne, ha tudod a címét fejből. És nem a, a lista szerkesztési kedved megy el, az életkedved. Mindig a, a Spotify felhasználásnak az a vége, hogy felmerül bennem az, hogy felállok a radiátorra, onnan egy lépés a párkány, és minden megoldódik. <gül> Hihetetlenül rossz termék. Azt a részét nem tudom, hogyan kiszövölnéd ki, hogy ha számokat megkeresél valahogy, hát tudod a címét. Mondjuk azt hiszem, hogy nem, tehát itt ilyen hasonlósági keresés, az nem olyan nagyon van, nem? Erre mondjuk nem Figyelj, ha, ha lenne egy ilyen uh, primitív Norton Commander jellegű dolog, ahol az egyik oldalt ott vannak a playlistek, rendesen, egész oszlopban, amiből listázhatok, a másik oldalt lenne egy vizónak gyors kereső, onnát lehet drag and már azzal gyorsabb lennék, mint a mostani felületen ami nagyon hasonlít ehhez az eljáráshoz, de mégse az. Igen, a hárompöttyös menü ikont kell megnyomni, és ott kiválasztani. Tu valami, a nyolcadik pont, azt hiszem, a tízpontos menűből. tú playlist, és aztán ki kell választani a playlistet minden egyes alkalommal, hogy melyikhez akarom hozzáadni. Igen, igen, igen, az nem olyan jó valóban. De fel vagyok arra készülni, hogy a végén MP3-okat fog feltölteni a telefonomra. Ne, azt javaslom, fizesse elő a tidar Uh, volt, volt már olyan is. Uh, Kicsit drágább. Kevesebb benne a zene, és még itt dolog zavart a Tidal-ben, hogy megpróbáltam megkeresni a Tidal MQA Masters, vagy mi a jóisten a formátumok? Tehát az, ahol mesterszalakból digitalizáltak, amik az én fülem által hallható módon is jobban szólnak, mint a, a sima flats fájjaik. Gyönyörű felvételek vannak fent. Na most, hogy ez teljesen listázhatatlan, hogy mi az, ami megvan ilyen formátumban, az is hétszentség. És ez lenne a selling point az egészben akkor miről beszélünk? Úgyhogy nem. Nyilván az embernek kell egy számítógép, ami van elég tárhely, hogy amikor kedve van, akkor elő tudja venni a Woodstocki Joe Cocker énekli azt, hogy with a little with my, from, from my friends-et, mert az egy nagyon jó felvétel, vagy a doors a felt fórumbeli koncertjénnek az összes számát, mert ezekből az online felhős megoldásokból ezeket előtúrni rohadtul nehéz. Hát jó, ez a szokásos helyzet, hogy a te felhasználási módod azért az, az emberek túlnyomó többségének inkább csak furcsa sem, mint hogy fontos. Tehát ők biztos nem így használják a, a zenét, mint olyat. Te az 98%-ában random blümtján album, albumra vezetek. Mert az jó, hogy azért zümmög a háttérben. De arra meg jó az, Poti. Arra teljesen jó, hogyha teljesen albumokat szeretnék hallgatni, de mivel minden blümtján albumon egy darab jó szám van, ezért ott is kéne valamit rendezkedni. Ha hát, valakinek a playlistjét szeretnéd hallgatni arra is jó. A playlistben mondjuk én attól ilyen sikítóra kapok, hogy hallgatok egy playlistet, és nem jegyzi meg, hogy hol tartottunk benne. Úgyhogy nem, nem onnan folytatja, hanem előről kezdi mindig. Ezért aztán nagyon sok playliston, aminek tökéletesen tudom az első három számát, de sose jutottam el a negyedikig. Igen, a héten kipróbáltam a, a daily vagy végül listen playlistem ig, mert amin, aminek éppen a német Németrock, német punk tartalmú volt. De hallgattam is, tök jó, ezt ismerem, ez illik az ízlésembe, És akkor én a harmadik, hogy valamelyik Ittután után albumnak a kezdő száma, ami egy háromperces intromben egy faszi beszél. Ezt vagyis nem sikerült kiszűrni. Megint hozzá kell nyúlni a eszközhez, hogy lépje már át ezt a számot, mert nem akarom hallgatni nyilván, hogy valaki németül karatyol. Igen, ez egyébként érdekes a Spotify-nál, hogy annak ellenére, hogy állítólag. Programozók százai dolgoznak a fantasztikus mesterséges intelligencia ajánló algoritmuson, ami mindent is tud, meg mindent ismér, és ebből nagyon tudományosan építi fel a playlistemet. Ez képest valahogy tényleg úgy tűnik, mintha az ajánló rendszer kb. arra építene, hogy e, ha ezt a zenekart szeretem, akkor a hasonló nevűeket is biztos szeretem, és kicsit talán túlzok, de nem, nem tűnik azért ennél sokkal szofisztikáltabbaknak legalábbis nálam, de lehet, hogy ez azért van, mert nem hallgatok elég zenét rajta, és meg, meg nem nyomkodom eléggé a skip gombot, meg a like gombot, ami azt hiszem nem... Hogy is? Gomb, van gomb? Van gomb, igen. Mármint ikon. Szóval, hogy, hogy lehet, hogy az a baj, hogy nem tájékoztatom kellőképpen a saját ízlésemről, de nekem mindenképpen ez a, ez a megélésem, vagy ez a, ez a percepcióm arról, hogy mi történik a Spotify-ban, úgyhogy hogy nem vagyok vásárló. Én sem. Tök jó, amit adnak, már a világ majdnem összes egy kattintásra. Nagyon sokat kell ahhoz szenvedni, hogy ezt tényleg le is játszam. Hát nagyon sokat nem kell, hogyha, ha jól akarod lejátszani, úgy, ahogy az emberek többsége szokta akarni. Hát azért, hogyha... Nem, a, akkor nem. Nem, amit egyszer a Spotify-on, az, az által összeállított playlisteknek az elindítása a nyitóképernyőről. Ez így van. Ha a kedvenc zenekarom X lemezét szeretném lejátszani onnan, akkor az már négy kattintása van a címlaptól. Hát vagy azt a playlistet, amit egyszer két hete találtam, és elkezdtem, és jó volt. Igen. Igen, a library-ben valahogy megtalálni, nem is tudom, lejátszás szerinti dátumsorrendben valamit egészen fura. Vagy egy kis szöveges listában. A múlt heti ajánló listát az azt hiszem nem rakja el. Nem tudom, az oltal ezen változtattak el. Nyilván. Van egy-kettő, amit nem, lementettem, mert nem. öt jó számmal kezdődött, és nyilván a, -a sem hallottam már, mert az alatt odaértem, hová indultam. Ó, oh, mindegy, ez rémálom. Na, ennyi, ennyit akartam mondani a Spotify-t. Uh -huh. Én várom azt, hogy valaki csinál egyszer egy jó zenelejátszó eszközt. Azt lehet, hogy nem, nem következik be. Ö, lassan futunk ki az időből, és tudom, hogy ezt nem szabad mondani. Miről szeretném még beszélni? Hát az az igazság, hogy kínosnak érezném, hogyha a Apple e, sze, őszi, szokásos ősi, őszi bejelentését szó nélkül hagynánk, de szerencsére kevés szóval kell csak illetni. Ugye egy pár napja volt az Apple őszi eseménye, ahol most nem iPhone-okat jelentettek be, mert azt majd csak októberre fogják, hanem egy új Apple watch a hatos szériát, ami hát Lényegében semmiben nem különbözik az ötös szériától. de De egy Brinkman doktort. És údót annyit kabriójával. Benne van egy újabb Brinkman doktoros funkció, úgyhogy igen, ezt azt hiszem a Mesablon olvastam, hogy aki nagyon akarja figyelni az egészségét, annak ez egy jó vásárlást, másnak nem ajánlják. De az meglepet mindenképpen, hogy kifejlesztették hozzá a gumikarkötőt, ami egy szilikon karpánt egy az egyben, ami föl lehet recsatolni, nincsen rajta. Ő a csat hanem az egész fix. Több méretben kapható, hogy jó legyen a csuklódra, és nem hinnéd el, de 100 dollárba kerül. Mennyibe? 100 dollárba kerül. Szétnéztem magam mellett a dobozban, hogy van itt szilikonkarpánt, Igen. karpánt. Jó, de az, nem olyan, de az nem olyan, és különben is rosszul fogod. Szóval, hogy ez volt az egyik nagy bejelentés, a másik pedig az iPad, ami teljesen megújult, hiszen kapott egy új csipet. Az új verzió, mármint az iPad Air, a régi meg azt szem nem kapott semmit se, talán, hát mindegy, szóval. Na, nem történt semmi. Ha valami történt, egy kicsi dolog az a Apple van előfizetés, de az se azért érdekes, mert nektek kedves hallgatók arra szükségetek lenne, hanem mert szépen mutatja, hogy ez az egész ipar elérkezett oda, hogy ha mindenki látja, hogy kicsit túl sok helyre kell bedobni azt a csak 5 dollárt, ahhoz, hogy ez is meg az is meglegyen, és hogyha valaki egy ilyen agregált szolgáltatást nyújt, mint az Apple van, amiben benne vannak a hírek, meg a játék, meg a zene, meg a film, streaming, akkor az majd jó lesz. Tehát gyerekek, Timnek szüksége van arra, hogy nektek erre szükségetek legyen? Hát nem, szerintem erre szükségünk volna, csak egy olyanra lenne igazán szükségünk, ami nem egy zárt kerten belül agregál, hanem, hanem ki is megy onnan, ilyen nincsen egy Ferec's előre. kezdek iránt kenődni. Egészen szokatlan dolgot mondasz. Akkor elmondom az én két mondatomat ehhez. Fontos fejlesztések történtek. Az egyik az iPad Air kapható színekben. Unalmas, szar, pasztel színekben az a fajta, amire az ember a garázsát festi, hogyha egy picit látszik a szomszéd kertjéből, de azért nem nagyon. De színek. A színeknek örülni kell. A technológia nagyon régen letette arra, hogy bármi színes legyen az életben. Ez egy rohadt nagy tévút, az, hogy ez most négy színben kapható, és még vannak hozzá más árnyalatú koverek, az egy nagyon fontos előrelépés. Ezek a dolgok a mi örüljünk neki. A másik pedig, hogy mintha lenne valami SE Apple Watch, Igen. ami csak egy picit nem annyira rohadtú drága, mint a eddigi. Tehát azt hiszem, hogy 100 ezer forint plusz áfa körül fog majd kerülni. Pontosan, így van. De kiadták ezt is. Így van. Ami lényegében az előző, azt hiszem az előző, vagy az előző előtti sorozatnak a hardverét KB-ra kiadták-ja. Jó, ha már ebből akkor említsük meg, hogy elindult az iOS 14, a minden idők legnagyobb frissítése az iPhone-ok -ok operációs rendszerének piacán, mivel kapcsolatban csak azt akartam elmondani, hogy sokan tapasztalják, hogy amikor telepítik a telefonjukra, akkor az elkezdi zabálni az akkumulátort, és sokkal jobban merül, mint a telepítés előtt. Biztos az Apple elcseszhet valamit, de valójában nem cseszhet semmit, hanem az új operációs rendszer állítólag az, amikor települ, akkor utána nekiáll mindenféle ilyen dolgokat elvégezni. Egyrészt újraindexeli az egész telefont, hogy a spotlight kereső, az új spotlight kereső megtalálja mindent, amit eddig is megtalált, és az újraindexelés az nagyon macerás, folyamat és elég sokáig is tud tartani, meg egyenkinek letölteni a, az appoknak a, az új iOS 14 kompatibilis verzióját, azzal is azért sokára, áram úgy, általában elkezd rendezkedni a telefonon, és összefésüli magának, és az eltart egy-két napig, és ez alatt nagyon merül, de aztán szépen majd visszaáll a... a nyugis világra, szóval nem kell parázni állítólag az iOS 14. Nem eszi jobban az akut, sőt, csak az első két napon. Ezt kommunikálja az eszköz? Természetesen nem, nyilván nem. És mi ennek jelenére azt állítjuk, az Apple nem el semmit. Csak hogy az állításaink tisztában a Hát ez mindig is így volt, az Apple ezt csinálja, vagy az, hogy így sokat sokat tapasztalták az Apple tulajdonosok ezt a jelenséget szerintem. Most gondoltam utána nézek, hogy valami Hiba, ez, vagy funkció? Hát ez egy olyan funkció, amit sikerült uh, úgy kommunikálni, hogy egy hiba lenne. Ez is egy... Uh, hát nem, kommuni nem, nem kommunikál. Hát sem se, hogy... ezt ez teszi hibába. E Jó, igen. Tehát a felraktam az új eszközt, és merül, mint a disznó a telefonom tőle, az hibának tűnik, miközben rohadtul nem arra van szó, szóval nem arra, hogy uh, hogy nyilván minden pixelt le gyorsan. Hihetetlen. Jó, akkor nekem egy ilyen a neve miatt szexistának is bélyegezhetnénk, de tulajdonképpen érdekes dolog jött szembe a héten. Ez a kell egy férfi nevű szolgáltatás, ami nem feltétlenül olcsó, nem feltétlenül egyedi, de tök jó jelez egy olyan piac piacérés, amit ez a banda megtalált. Ez arról szól, hogyha ön kegyedte te egyedülálló nő vagy van tetszik lenni. Vagy férfi. Vagy férfi. Nem kell ahhoz nőnek lenni. Ha kell egy férfi azért az erősen sugalja azt, hogy, hogy minden férfi jogon be tud fúrni a azért panelfalba egy dübelt Igen, áruljuk el. Tehát ez egy barkács szolgáltatás, Igen, ez egy barkács szolgáltatás. De ha kegyednek nem tetszik férfinak lenni, vagy te nem úgy érzed, hogy nem akarsz ennek kiállni otthon, akkor az a megfelelő utcnak a megrendelésére kijön egy ember Hiltivel, és megcsinálja x ezer forintért. És nem annyira durván sok garanciát vállalnak, ö, azt, hogy amikor megbeszéltek, akkor megérkezik az ember, ami a magyar mesterek között, ahogy én tudom, ö, nekem eddig a sokkal jobb tapasztalataim vannak, de hogy ez egy ilyen kiemelkedővé teszi a, a szolgatás magát, hogy amikor megbeszélték, akkor ott is van. Igen, a honlap azért kicsit azt sugalja, hogy lehet, hogy e ez a kezdeti lelkesedés után aztán nem lett egy annyira elterjedt szolgáltatás, mint lehetne. Legalábbis a referenciáinknál mindössze kettő darab ügy vagy eset szerepel, akárhogy is kerestem, nem találtam többet. De ez mindegy, mert egyébként tök jó. Tehát igen, hogyha eltörött egy csempe, és ki kéne azt az egyet cserélni, vagy a régi szilót kiszedni az ablakrésből, vagy a konyhaasztal és a fal találkozásából, és újjal pótolni, akkor, akkor ez itt egy árlista szerint megy, ami tök jó, mert ezt könnyen el tudod dönteni, hogy az, hogy két éve nem teszi fel senki azt a rohat polcot arra, rohadt falra, és hogy ez az állapot megszűnjön, az megérenek neked 8000 forintot. És azt mondod, megéri, <kül> jön az ember, felfúrja. Igen, úgy láttam a Facebook hirdetésben meg abból, hogy most került fel egy-két új paszt, hogy most próbálják megint felpörgetni, uh -huh. de hogy ez egy nagyon logikus Kókos dolog. Ez olyan, mint az IKEA, ez Ikea bútor összerakás, hogy én értem, hogy lehet egy férfiassági tesztként is értékelni azt, hogy ezt tudom -e rakni a Pax szekrényt, nem, de, de nem de akarom. De nem férfiassági tesztként, hanem ügyességi tesztként könyörgöm. Igen, de akármit is. Én nekiállnék, senki mástól nem várom el, hogy megtegye. Mert én élvezem az ilyen faszkodást az izével, hogy akkor meg értelmezni az Ikea-nak a Lego ábráját, hogy minek a milyen jön hová. Más kérdés, hogy vannak olyan trükkök, erre egy barátom hívta fel figyelmet, hogy a magam sem tudom, melyik konyhai igen, a rendszernél például a fiók előlap leválasztását kétféleképpen lehet megoldani, ez biztos, hogy a dászban is. Az egyik, hogy letöröd erőből, a másik, hogy megkeresed a YouTube videót, ami mutat egy részt, ahol benyúlva egy végonyogorás csavarhúzóval meg lehet nyomni egy valamit, és akkor lejön. Jó, hát ez nem csak az ikea a PAX konyha, vagy a konyha, a Pax a Pax nem konyha, A de mindegy is. Lehet, hogy igen, de mindegy is. Szóval, ez nem csak ott van így, ez az ez a előlapcsatlakozás egy elég elterjedt. De hát ezt nem tudja az ember addig, amíg a YouTube videót meg nem nézi természetesen. Úgyhogy igen, igen, igen, ez így van. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy egy csomó lány ismerősöm van, aki kifejezetten szereti ki átösszerakni, és tud is, úgyhogy ez egyáltalán nem egy férfi privilégium, de mindenképpen egyfajta ilyen szelektor kérdés egy embernél, hogy szereteik átösszerakni, vagy gyűlöl, hogy frusztrációként élje meg, vagy mulatságként. Nem, mintha az egyik csoport az jobb lenne, mint a másik, csak vicces, hogy ez egy nagyon éles határvonal. Igen, illetve viszont és azonban, de ha valaki frusztrációként éli meg, akkor ezt tök nem kötelező megcsinálni. Tehát erre ki lehet írni embereket, akik megcsinálják. Te közben csendesenülsz a kanapén, sorozatot nézel és kávézol, és megkínál az embereket a végén kávéval. Hát igen, csak pénzt kell fizetni nekik, és lehet, hogy azt nem akarod, főleg egy 7500 forint összekrényt nem akarsz 11000 forintért összerakatni. Bele kell kalkulálni a szekrének az árában, hogy mennyi bekerül összekerül összeszerelve. Mint ahogy bele kell kalkulálni Egyébként azt igen. is, hogy ha abban az időben, amíg te szórakoztál az ikkelnek az összerakási mutatójával, és kalapáltál csendesen, az a x órád neked hány, forint, hány forintba is. került volna, és mennyibe kerül az, az időt, hogyha a sorozatnézést fordítod. Így, pontosan. Van olyan egy ismerősöm egyébként, aki ezt a relációt, vagy ezt a relációanalizis nem alkalmaz az életben. Én egyszer-kétszer már, már toltam a felé, hogy számoljon a saját idejével, és ne nulla forintos óradéként értéke ezeket. Szerintem előre viszi az ember életét, ha én nem úgy gondol arra, hogy ha a kis kedvencemnek veszek a van almot. X ezer forintért. Viszont a legközelebbi fresh nap, amit tudok, az a város másik sarkán van. Akkor el bkv három órát, de ott olcsó volt az alom, tehát mindenki nyert. Alónak a faszát. Hát de van, van, aki nyert a macska. A, a, az áruház. És a BKV. Komolyan nem minden. Jó, akkor mindenki nyert. Te az ismerősödön kív. Igen, az első lépés, hogy hogy hol van a legközelebb. A következő, hogy kiszállítják-e 300 forint a drágában. És vannak még egyéb, igen. egyéb heurisztikák, amiket be lehet vetni, ilyen szituációban. Olyan szép szó ez, ez a heurisztika. Ezt akár nem is tudom oda tehetnénk az FMR mellé, ami az adás címében szerepel. Igen, igen, igen, igen. És amit minden egyes alkalommal ki kell ugriznom, hogy mit is jelent, mert mindig elfelejtem. Egy ritka férfi név, mint ahogy a heurisztika egy ritka női név. Kovácsné szabó heurisztika. Igen, de az FMR pedig akkor balog FMR, de csak a. Victelenség kedvéért, az unalmas szürkeség kedvéért említsük meg, hogy az múlékonyt jelent az FMR. El se tudom képzelni, hogy honnan jön, de mivel megnéztem, ezért tudom, hogy görög eredetű a szó, és az egynapos hosszúságot jelentette. Ami azért érdekes, mert persze angolul a többség felismeri, csak ott FMR-al formában szokott szerepelni, igen, és nem biztos, hogy nem tudja. Nekünk is van. a németből jött be a, a mi nyelvünkbe. De hát, hogy ezzel azért mégse zárjuk az adást. Zárjuk inkább azzal, hogy tök jó, valaki idáig kibírta. Nézzetek meg a linkeket. Nézzétek meg a Patreon oldalunkat a patreon.com per címen. Igen, instagram oldalunk, instagram.com per valószínűleg szintén or nagyon régen nem frissül, de majd valami befotózunk most már a hétvégén tényleg. Mindenképpen, mert nekem ma Pont ma a padláson kezembe akadt az a doboz, amiben az ég spektrumom és annak összes hozzávalója található, úgyhogy arról mindenképp szeretnék egy Lego ábrát. Hát, ha nem forgatsz hétvégén arra, hogy jetpacket játszol a lányaiddal, akkor szemem elé kerül kerüljél. <gül> Úgy de jó lenne, ha működne, de azt hiszem nem működik. Nekem ellenben uh, helyzetjező izzót kéne cserélnem a kocsiban. Mindenkinek sokkal jobb, hogy erről csak fotót késztek, és nincsen videó, amin valakinek az anyját szidom. Már utána néztem, hogy hogyan kéne. Nagyon egyszerű az embernek ma végnyabb, és nyolcnál több ponton hajló kézzel kell rendelkeznie. Ez ugye a lap. Nem véletlen, hogy az Európai Unió szabályozást hozott arra, ami talán tavaly óta él, vagy idén azt hiszem tavaly óta él, hogy a, az autó izzóinak könnyen, civilként is cserélhetőnek kell lennie. Ez amúgy könnyű, csak más alakú kéz kell hozzá. Tehát nagyon látom, hogy hol van csatlakozó, csak az alakja nem az igazi még. Na, látod, új autót kell venni, ott már könnyű cserélni az ízókat. Ez lesz. Vagy valami... Illetve, bocsánat, új autót kell venni, abban ledes ízók vannak, amit nem kell cserélni. Hát vagy új autó lesz, vagy valami rendkívül érdekes. Ez, mint mondtam, még lebeg a levegőben. Jól van. Akkor neked jó ízócserét, a kedves hallgatóknak kitartó türelmet kívánunk magunkhoz. Megint egy sokkal később jelentkeztünk, mint szoktunk, de ez már csak így megy. De jövő héten majd hátra ha hamarabb jövünk. Megpróbáljuk. Sziasztok! Sziasztok!